Hind o pár hodin později přistál v Boonville ve státě Mississippi. Náš cíl byl ve skutečnosti poblíž města Corinth, ale skipy odmítl přistát k čerovnému lesu blíže, než bylo nezbytně nutné. O své důvody se s námi nepodělil, ale velitel expedice Milo Anderson proti tomu nic příliš nenamítal. Naštěstí byla ve městě autopůjčovna. Bohužel jedinou dostupnou možností byl kombík Ford Escort. Klimatizace pískala a supěla a přestala fungovat snad po pěti kilometrech, které jsme urazili směrem na sever po pěta čtyřicáté. Až dojedem do čarovního lesa, nemluvte, dokud se vás někdo na něco nezeptá. A nezírejte na ně, považuji to za urážku. To protože jsou tak nádherní? zeptal se Trip. No, tak nějak, Majelo řídil. Seděl jsem na místě spolujezce s koleny nepohodlně přimáčknutými k hrudníku. By dost místa na nohy, pche. Trip a holy seděli vzadu. V průběhu zjišťování informací o stvůrách a výslechu spolupracovníků doktora Terleho seděla většina nováčkovské skupiny na zadku na základně. Lý se dobře bavil při procházení a organizování zaprášených svazků a deníků v archivech. To bylo jeho. My ostatní v tom nic úchvatného nespatřovali. Řekl jsem se, že dásně už mi krvácet nebudou a tak jsem vyplivl sežvíkanou gázu z okénka. Novokain přestával účinkovat a tak mě obličej docela bolel. Milo pokračoval v mluvení a líně se drbal pod vousy. Ozdoby odložil a spokojil se pro dnešek s obyčejnou stuškou. Ke zvláštní příležitosti se oháknul do růžové kašmírové košile a zelených kalhot. Řeči nechte na mě, etiketa je u těchto lidí velmi důležitá. Když položej otázku, odpověste na ní, ale nesnažte se o zdvořilostní keci. Jsou docela nedůtklivý a tajemní. To bude určitě proto, že jsou tak starobilou a moudrou rasou, řekl trip. Holy si strčela prst do krku a vydala dávivý zvuk. Hele, směj se jak chceš, ale já vyrostl v chudý části Floridy. Vychovávala mě akorát máma. Jsem jediný člověk v naší rodině, který se naučil číst. A to jenom díky komiksům. Pak jsem začal číst fantazy romány představivost míjela na plný obrátky. Když jsem byl malej, byl jsem na fantazi závislý a četl jako divej. Přečetl jsem takovej knih tisíce. Vezmi si, že o elfech čtu přes 20 let. Se nediv, že jsem z toho celej vedle. Byl jsi divnej, řekla. No to asi ho. Vsadím se, že jste v nějaký garáži hráli dračí doupě. To jo. Po šoku. Tak dost, protestoval Trip. Když jsi byl takovej pošuk, jak je možný, že seš tak namakanej. No jednoho dne jsem zjistil, že běhám rychle s balónem. Zaplatilo mi to studia. Ale uvnitř seš pořád pošuk, co? Ách, kouzelní elfíci. Imitace se jí docela dařila. šťastný kouzelný svět divů. Holly, přestaň si z toho pošuka dělat srandu, zařval jsem. Co se do toho montuješ, kancelářská kryso? Děcka, nechte toho, nebo zastavím, řekl Milo a zesílil rádio, jak to jenom šlo. Na stanici hráli španělské zamilované písničky, které nás časem dostaly do letargie. Kilometry ubíhaly. Tmavě zelené stromy a farmy, krávy a kozy. Vše přerušovaly lány kudzu, které zahubilo veškerou místní vegetaci. Tato azijská lusková réva je skutečným postrachem jeho. Měli jsme otevřená okénka, aby horký, vlhký vzduch alespoň cirkuloval. V podpaží se mi udělali koláče potu, které se rychle rozšířily na hrudník a prosakovaly košilí. Zastavili jsme se v Sámošce v Korintu. Milo neřekl, co tu hledáme. Minováčci nováčci jsme nakoupili limonády a snažili se zůstat v klimatizovaném obchodě co možná nejdéle. Milo naplnil nákupní košík zásobami a naložil jej do kufru kombíku. My ale fascinovaně stáli před velkým větrákem. Pohnuli jsme se, až když na nás zatroubil. Milo na cestě z Korintu popíjel sprite, ukázal na místo na mapě. Tohle je čarovný les. Místní vědějí, že nejlepší je se mu vyhýbat. Pro jistotu, tady tyhle oblasti se říká jasný spodek. Tam nikdy nechoďte. LM v posledních stoletích řešilo ve spodku dost problémů. Na zemi jsou místa, se kterými prostě není dobrý laškovat. Pár jich je v Maine, jedno v borovým lese v New Jersey. Jsou to místa čirýho zlá. Tohle patří mezi ně. Lidi, co tam žijou, jsou dost divní a hledí si svýho. Sakra, vždyci si nechali zavést elektriku až někdy v devadesátých letech. V těch lesích jsou věci, se kterými fakt nechtějte přijít do styku. Dál se tím nezaobíral. Několikrát jsme odbočili a zamířili hlouběji do kopců. Osamocené domy byly čím dál starší a sešlejší. Posledních několik stavení bylo v natolik dezolátním stavu, že nechápu, jak v nich někdo vůbec mohl žít. Svítilo se v nich a psi se proháněli po zaneřáděném poli, takže to zjevně někdo dokázal. Stromy houstly byly čím dál vyšší a tmavší. Z čistého nebe krátce zapršelo. Déžď byl vlahý a rychle ustal, čímž pouze zvýšil už tak brutální vlhkost. Nakonec jsme zastavili před malou značkou. Velkými písmeny na ní bylo napsáno Čarovný les a menším písmem Autokemp. Asi trik na odpuzení cizáků, řekl Trip. Majelo si hlasitě kýchnul, měl záchvat alergie. Výjížděli jsme po štěrkové cestě do Čarovného lesa. Vypadalo to přesně jako v Autokempu. Hodně schátralém autokempu. Přívě se byly razavé a staré. Tu a tam byly místo oken jen lepenkové krabice. Všude byly poházené odpadky a plechovky od piva. Majelo co si co vypadalo jako hromada použitých plenek. Stálo tady i několik starých aut, dávno nepojízdných. Většina byla na špalcích nebo cihlách, pneumatiky dávno schněly. Až na pár prašivých psů ve stínu se tu nic nehýbalo. Z několika otevřených dveří se ozývala televize, kde si křičelo dítě. Milo zastavil před širokým přívěsem s obrovským rezavým satelitem na střeše. Z odpadního dřeva byla spíchnutá primitivní veranda. Na ní stálo sklápěcí křeslo a velký zašlý gauč. Tam spal tlustý mastný pes. Vystoupili jsme. Okamžitě se na nás vrhly velké černé mouchy, aby zjistili, jestli jsme k jídlu. – zařval hlas zevnitř. – Neseme dárky, – odpověděl Milo. – Nechci žádnou biblianitelku, tak pádejte, – odpověděl hlas. – Přišli jsme si promluvit s Elfí Královnou. Až na zvuk boxerského zápasu v televizi bylo ticho. Tryb byl celý nedočkavý. Holi si upravila pistoli pod košilý. Pořád si ještě nezvykla, že chodí ozbrojená a tak z toho byla poněkud nesvá. Konečně se ve dveřích objevil majitel skromného příbytku. Byl velmi vysoký a hubený, na sobě měl zamaštěnou vestu a objemný kamionácký klobouk. Blonděté vlasy měl dlouhé a vlnité. Konečky prstů měl zažloutlé od nikotinu. Když se usmál, objevily se křivé zuby. Rysy v obličeji měl jemné a z kštice vystupovaly ostře špičaté uši. A hele, nějaký lovci! A přišli za královnou. Má práci, tak padejte, než na vás poštvu psí! Ukázal natlustého psa na gauči. Mrzutě na nás hleděl, ale asi na něj bylo moc horko, tak se navrčení vykašlal. Přinesli jsme dary! řekl klidně Milo. Otevřel kufr kombíku. Elf z autokempu na nás kulatýma modrýma očima nedůvěřivě zíral, pak sešel z verandy a prohlédl si, co jsme koupili v sámošce. Milo přivezl několik beden Budweiseru a deset kartonů lehkých marborek. Zajdu za ní, zeptám se, jestli s váma chcem mluvit. Popadl karton cigaret, zastrčil si je za vestu a vrátil se do přívěsu. Slyšeli jsme ho, jak řve. Randel, máš společnost. Výraz v Trypově obličeji už nebyl tak natěšený, ale špetka naděje se v něm pořád zračila. Je to jen trik na odrazení cizinců, ujišťoval se. Ty vole, ten vypadá jako kit rock už ušima pana spoka, zašeptala Holly. Žádný Orlando Bloom. Elf se vrátil. Pohyboval se nepřirozeně ladně a měl dlouhé končetiny. Kromě toho však vypadal jako prvotřídní buran. Královna to bude hned, se řekla ukázal na gauč. Pes se ani nehnul, protože mezi tím osnul. tam tamtud, máme hosty. Bosou nohou kopnul psa do zadku. Ten se probral, postavil se a pomočil deku, co byla na sedačce. Elf psa nakopnul ještě jednou. Zvíře se staženým ocasem seskočil a odběhlo opodál. Se vám louvám, řekla a obrátil pokrývku, abychom se mohli posadit na suchou stranu. Majlo nám pokynul. Váhavě jsem si sedl, abych elfy neurazil. Nahnul jsem se co nejvíce dopředu, abych mezi kalhotami a bůhvíčím udržoval pokud možno minimální kontakt. A tripa, který měl lehkou fóbii z mikrobů, se pokoušeli mdloby. Tak já pohlídám auto, řekla Holly. Majlo rázně zavrtěl hlavou a tak si holy po menším zaváhání sedla vedle mě. Náš elfský hostitel se omluvil a vrátil se do přívěsu. Majlo byl zkušený a moudrý lovec, proto si sednul na schody. Hlasitě kýchnul. No, tak tohle jsem zrovna nečekal, řekl vesele. To musí být nějaký trik, zašeptal trip. Ten elf mi zírá na kozy, řekla chladně holy. Uběhl několik minut. Elektrická mucholabka hlasitě a nemilosrdně popravila několik podivných brouků. Všiml jsem si, že nás skrze různé trhliny v ostatních přívěsech pozoruje několik párů očí. Hostitel se vrátil. Prošel kolem nás a bosýma špinavýma nohama kráčel po ostrém štěrku. Otevřel kufr eskortu a začal vykládat pivo a cigarety. Vzal několik beden a nanosil je do příbytku. Královna Ilrondelie přijde hned. Dáte si pivo? Byla to skutečně velkorysá nabídka, když uvážíme, že jsme za pivo právě zaplatili. Ne, díky, řekl Milo. My ostatní jsme se drželi příkladu zkušeného lovce a tekutinu taktéž odmítli. Na tripovi ale bylo vidět, že by si dal. Myslím, že právě začínal chápat ošklivou pravdu. Asi tak, jako když malé dítě začne pomalu rozumět tomu, že jeho hrdinové jsou ve skutečnosti obyčejnými lidmi. Tohle bylo ale ještě o pár tříd horší. Elfi královna se objevila ve dveřích. Možná by bylo přesnější říct, že dveře vlastně vyplnila. Váhově mi konkurovala, ale byla o dvě hlavy menší. Měla na sobě jasně červené muhumu -mu a bílé pantofle z králičky. Paže měla obalené tukovými pneumatikami a počítání brat sem vzdal u pětky. V blondětých vlasech natáčky a modré oči zapadlé v sádle. Kromě špičatých uší na ní skutečně nebylo nic kouzelného. Takhle si představuju typického kandidáta na operativní podvázání žaludku. Představuji vám královnu Ilrondélii, vládkyni elfů, čarovného lesa, paní všeho míra. Bavte se dobře! Elf otevřel plechovku Budweiseru a vrátil se do přívěsu k televiznímu zápasu. Královna se odpotácela ke svému sklápěcímu křeslu, truhnu, a vyvalila se do něj s úlevným zasupěním. Vaše veličenstvo, přišli jsme žádat o vaši moudrost, jde nám o informace, řekl jí Majlo. Já už nečaraju, mám plný invalidní důchod, rupla mi v zádech, mám papír za sociálky, podle kterého už nemůžu čarovat, řekla vychlastaným a pologramotným hlasem. To nám nevadí, vaše veličenstvo. O nám nejde. Hledáme informace. Elfové žijí dlouho a jsou moudří. Disponujete moudrostí svých předků. Já! V srpnu mi bude 150. Tomuhle jsem nějak nevěřil. Vypadala tak na 40. Majlo se nad tím ale nepozastavil. Nože, vaše veličenstvo. Jelikož jsou elfové v úzkém styku z duchy země, potřebujeme vědět, zda jste v tomto kraji nezaznamenala nárůst zla. Zla je tady všude plný kotel, lavče. To přece všichni víte. V Mucholabce zapraskalo a královna se radostně usmála, protože usmrcený brouk byl obzvláště veliký. Ano, ale v posledních několika dnech, co si přistálo na pobřeží. Je takhle, jo, bylo to cítit až v čarovným lese, je to zloduch, to je jasný, myslela jsem, že jste přišli kvůli tomuhle. Víte, co je zač? zeptal se vzrušeně majo. Ne, ale už tady byl, než se stal prokletým, byl to normální člověk. Přišel jsem ještě dřív, než se to usadili elfavé, to jsme ještě žili v Evropě, byl to nějaký mocný generál a kdysi co zavřel Uzavřel dohodu se starobilým a tam, kde je dneska Brazílie. Kvůli tomu byl taky kurevský prokletej. Jak dlouho jsou již elfové na tomto kontinentu, vaše veličenstvo? Zeptal se Trip. No, moje bába jsem naše lidi přivedla tak o 400 nebo 500 let dřív. Tehdy byl čarovný les o místem. Po buclaté tváři se rozhostil úsměv. To určitě, zamumlala holy. Jakou dohodu uzavřel se starobilími vaše veličenstvo? dotázal se Majlo. A no přesně nevím. Však víte, jaký jsou starobilí. Všichni jsou černí a tmaví a děsně zlí. Mělo to něco společného s pojebáním času. Žádný smrtelník s časem nic neudělá, ale tenhle ho chtěl posunout zpátky. Přišel o svoji lásku, tak to chtěl napravit. E, o lásku? Nevím, o co tam šla. Jenom jsem něco zaslechla od bratranců z Evropy, ale ti už mi nevolají. Ta jeho šlechtična se nechala zabít, nebo co? Zašel prostě moc daleko, když se jí snažil dostat zpátky. Víc toho nevím. A nevíte, co tady teď chce? Královna pokrčela sádl nad tými rameny. Na svém červeném můmu měla skvrny od Tatarky. Cítíte, kde je teď? Ne, ale řekla bych, že je někde u vody. Netuším, proč to vím, ale prostě to vím. Tahle informace nám byla dost nahovno. Na, na jihu člověk neudělá pár kroků, aniž by narazil na nějakou vodní plochu. Nevíte něco o artefaktu, který by dokázal zabít čas? Artefaktu je moc. Musela bych je vidět všechny, abych zjistila, který to je. Nevíte o nějakém místu moci poblíž? Zeptal jsem se. Chlapče, data se neser. Lidi by si s takovými věcmi neměli zahrávat. Ale on místo moci hledá. Jsou všude možně, zvlášť tady. Místa, který by nebyla nějakým způsobem mocný, skoro nejde najít. Dobrý je, že jsou většinou neaktivní. Aktivují se jenom tehdy, když se Slunce a Měsíc dostanou do určité polohy, což se za lidský život stane jenom párkrát. A tím myslím pořádně dlouhý lidský život. Aby vznikla místa moci, musí se spousta věcí sjednotit. A nevíte, kdy k dalšímu takovému úkazu dojde? Další pokrčení rameny. Nechcete už jít? Za chvilku jde v televizi Dalás. To je všechno, co jsme potřebovali vědět, vaše veličenstvo. Děkujeme, že jste se nám věnovala, řekl Majlo. Najednou se ozvalo šílené zakvílení. Lekl jsem se a vyskočil z pomočeného gauče. mu cholapky vletělo cosi o velikosti ptáka. Rozkývala se ze strany na stranu a na zem dopadly jiskry. Královna zula jeden pantofel s králíčkem a hodila ho po muholapce. Trefila se. Tvor, který vypadal jako maličký člověk s motýlými křídly, odspěchal pryč. Zasraný skřídci! Táhněte z mý verandy! zakřičela elfí královna a zahrozila tučnou pěstí ve vzduchu. Majlo opatrně pantofel zvednul a podal jej královně zpátky. Dávejte si, Bacha! Nevím, co se chystá, ale cítím to. Blíží se něco velkýho. Když to nezastavíte, jsme všichni v prdeli. Nasadila si bačkoru a s námahou se zvedla na nohy. Odvalila se do přívěsu a my se odporoučili. Zastavila se ve dveřích, otočila se a zakřičela. Který z vás je ten snílek? Majlo do mě štouchnula abych odpověděl. To budu asi já, madam. Věděl jste a chlápka? Ano, madam, viděl. To mě překvapilo. Myslel jsem si, že tohle byl zrovna normální sen. Jestli ho vidíš ve skutečnosti, zdrhej. Je to duch násilí a pomsty. Co o něm víte? Co je zač? Já nevím, ale taky jsem ho ve snech viděla. Všichni zdrhejte, co vám budou nohy stačit. Není na ničí straně. Není ani dobrý, ani zlej. Už se chtěla odkolébat pryč, ale pak si to rozmyslela. Snílku, ještě jedna věc. Všichni máte úkol. Neposrte to, jinak jsme v hajzlu. Tohle myslím vážně, nedělám si prdel. Formálně mi pokynula. Jako královna Čarovného lesa vám všem přikazuju, abyste to neposrali. Zabejte zlýho chlapa, jinak je konec. Konec čeho? zeptal jsem se. Všeho? A teď padejte, v dávaj Dalas. Otočila se a červené můmu se táhlo za ní. Z přívězu se okamžitě začala ozývat hádka o tom, jestli je lepší telenovela nebo zápas. Mizíme z téhle díry, řekla Holly. Všichni jsme souhlasili. Připadalo mi, že trip má na krajíčku. Jeli jsme zpátky do města, abychom se najedli a zavolali na základnu, co jsme se dozvěděli. Zastavili jsme se v Subway v Korintu. Byla skvělé vrátit se do civilizace. Lidé se chovali přátelsky, auta měla pneumatiky a já měl relativní jistotu, že se na mé křeslo předtím nikdo nevymočil. Trip po návštěvě čarovného lesa mlčel jako zařezaný. Objednali jsme si sendviče a posadili se do rohu. Milovi šel ven, aby měl při hovoru se základnou trochu soukromí. To stálo za velký psí hovno, řekl konečně trip s ústy plnými jídla. Holiku podivu odpověděla se vší vážností. Omlouvám se ti. Zapomeň na keci, že sež divnej. Když člověk přijde o iluze, je to těžký. To vy moc dobře. Věř mi, bude ti líp. Jde o to, že jsem měl velký očekávání, Pochopte, já svůj život miloval. Děcka jsem čil rád. Jakmile se všecko posralo, nemohl jsem se vrátit zpátky. Když jsem zjistil, jaký zlo se na světě děje, kouzlo bylo pryč. Všecko se zdálo být nahovno. hovno. Šanci bojovat se zlem jsem nemohl odmítnout. Navíc prachy se hoděj vždycky. Nejsem tak naivní, abych válčil zadarmo. Jenže když je na světě tajný zlo, na chvíli jsem se myslel, že by snad mohlo existovat i nějaký tajný dobro. Vážně jsem se těšil. Myslel jsem, že dobrý kouzla přece jenom jsou. Chápete? Přikývl jsem. Osobně jsem se stále snažil vyrovnat s faktem, že jsem viděl létajícího skřítka a že jsem v podstatě věštcem. Podezíravě jsem sledoval houby ve svém sendviči. Jsem se jistá, že na světě je dobra víc než zla tripe. Jednoho dne na to snad přijdeš, tak nestrácej naději. Viděl si temné věci, ale každá temná věc má světlejší protiklad, řekla Holly a poplácela tripa po zádech. To byla snad nejlaskavější a nejpovzbudivější věc, jakou jsem kdy viděl Holly Newcastlovou říct a udělat. Samozřejmě musela hned dodat, ale jestli ještě uvidím nějakého přibliblého elfa, tak mu ustřelím tu jeho zdegenerovanou, voptloustou palici a pak si udělám z jejich přívěsu táborák. Majlo se vrátila, přisedl si. Schutí se zakousl do sendviče. Připomeňte mi, že mám vzít jídlo i pro Skypyho. Miluje tu nějakový salát. Zamumlal s plnou pusou. Majlo, musím se zeptat. Proč nás Herbinger se šekl fordy ráno na schůzi tak děsili? Položil jsem otázku. Zaváhal. Asi bych na to neměl odpovídat. Je na Erlovi, aby vám řekl, co se v 95. stalo. Já jsem jenom chlápek, co se stará o vybavení. Je to prostě citlivá záležitost, ve které jde o smrt, nepředstavitelnou hruzu, trhliny v časoprostoru a kde Teď jsem začal být skutečně zvědavý. No tak, Milo, ty si přece mnohem víc než jenom chlápek, co se stará o vybavení. Pravdě, jsem chlápek, co se stará o takový ty malý věci. Hej, Milo, kde se ženem ve dvě ráno pět sudů svěcený vody? Hej, Milo, hoď sebou a vyrob granát ze žvejkaček a čokolády, jak to umí Gajvr. Hej, Milo, vymítaj zlí zlý duchy. A tak... Když ale přijdu s dobrým nápadem, tak to ne, Majlo. tvůj nápad je blbý, protože jsme děsně citliví. Všichni tě akorát využívají, řekl jsem. Hahaha, <laughs> dobrý pokus. Stejně nic neřeknu. Jestli chcete vědět, co se stalo na vánočním večírku se Šekl Fordovi s rodinou, zeptejte se Erla. Zachránil mi život, když mi bylo blbých patnáct. Od té doby jsem s ním. Jedno sousto pak žvíkal dobře minutu. Ty vážně umíš vymítat zlí duchy, zeptal se Trip. Stejně, jak se to píše v Bibli? V podstatě jo. Vždyť se mormon. Každej tým musí mít aspoň jednoho člověka, který v něco věří. Některé věci se nedají vyřešit dávkou ze sapíku. Většina se takhle sice vyřešit dá a na zbytek pomůžou výbušniny, ale tu a tam je třeba proti stvůrám zapojit ty trochu té víry. Většina lovců je v takovém případě v hajzlu. Směrnice společnosti proto říkají, že když nepřítel nemá fyzické tělo, je třeba proti němu nasadit lidi z místního kostela. Někdy ale taková možnost není. Ale zpátky k věci. Vyrůstal jsem fajdahu, byl jsem nejmladší ze 14 děcek. Rodina je pro mě strašně důležitá. Když většinu sourozenců požrali stvůry, stala se L.M. mojí novou rodinou. Rodině jsem věrný. Když Earl nechce, abych vám o 95. cokoliv říkal, tak vám taky nic neřeknu. No, dobře, řekl jsem. Všichni jsme se vrátili k jídlu a plánovitě se vyhýbali konverzaci. Milo se hrabal ve vousech a v hlubokém zamyšlení přežvikoval. Po několika minutách příjemného odpočinku zavalil Milo k odchodu. Doplnili jsme si pití a připravili se k návratu do úmorného vedra. Místní se na naši skupinu dívali se zájmem, protože poznali, že nejsme zdejší. Koupil jsem ještě sendvič pro Skypyho a řádně velký kus sekané pro sebe. Služebně nejstarší lovec počkal, až zbylí dva členové týmu odejdou a pak mě chytil za ruku. A uvene, rozhlédl se, aby se ujistil, že se nikdo nedívá. Je mi jasný, že máš Julí rád a proto se tak horlivě snažíš přijít na to, co se stalo s její rodinou. Sundal si malé kulaté brýle a začal je utírat do své neuvěřitelně ošklivé košile. A ne, tak to vůbec není. Lhal jsem. Koukej, nejsem včerejší. Chci ti jen říct, že jestli se situace začne hrotit, a ukáže se, že proklete je fakt takovou hrozbou, za jakou ho máme, všechno ti povím. Musíš mi ale prokázat pár laskavostí. A sice... Pomoz mi přesvědčit Julli, aby si promluvila s tátou. Je to dost možná jediný člověk na světě, který ví, co se skutečně děje. Nechci jednat za Erlovýma zádama, ale dost možná je to jediný způsob. Třeba tě poslechne. A fakt a proč by to dělala? Řekla ti snad, že mě má ráda. Na krátko ve mně světla naděje, majlo mě ale rychle vrátil na zem. A ne ale věří, že máš vize. Nebudu jo hát? To po tobě ani nechci. Jestli ale máme dvě možnosti, z nichž jedna je konec světa a druhá bolestný shledání Šeklofordovi z rodiny, tak jsem pro číslo dvě. A proč si s ním nemůžem promluvit my? Nemluví jen tak s někým, zašeptal Majlo. Holy zatroupila. Vlastně troubila dobrých deset vteřin. Stáv se za mnou večer do dílny, promluvíme si. A vyrobil jsem takovou věcičku, kterou bys mohl odzkoušet. Myslím, že je pro tebe jako dělaná. Malej zelený knihovnický monokol, který se dá přidělat na přilbu? Ne, plně automatická brokovnice na zásobníky. Můj dřívější předpoklad se ukázal správný. Milo Anderson vážně byl šíleným kéniem. Jízda zpátky do Boonville a zpáteční let na základnu se obešly bezvláštních událostí. Zbytek lovců měl plné ruce práce se čtením starých knih a telefonováním. Pomohl jsem s podáním krátkého hlášení o informacích získaných od Elfí královny. Na konci schůzky jsem byl peskován za to, že jsem nikomu neřekl o snech s potetovaným mužem. Měl jsi něco říct? Mohli jsme ho nějakým způsobem prověřit? Kdo ví, jaký informace jsme mohli objevit? Vyštěkla na mě Julie. Byla utahaná z celého dne marného výzkumu. Nemohl jsem jí tam mít za zlé. Opromiň, nevěděl jsem to. Považoval jsem to za normální sny. Ano, ale tví sny jsou s tímhle případem nějakým způsobem spojený. Nevím, jak je to možný, ale dokud tomu nepřejdem na kloup, musíš hlásit každý sen, co se ti bude zdát. Odtlačila se od stolu a vstala k odchodu. Zkusím najít nějaký zprávy odpovídající popisu potetovaného. A teď mě omluvte, musím se prokousat stovkama let zašlýho haraburdí. Když odběhla, dal mi Herbinger za úkol pomoc na střelnici s výcvikem zbylých nováčků. Aspoň něčemu jsem tedy byl dobrý. Cestou jsem se zastavil ve zbrojnici pro pistoly. Potřeboval jsem náhradu za rozbitého kimbra. Zatracený upír. Na výběr bylo z nepřeberného množství zbraní. Zbrojnice byla ve skutečnosti betonovým bunkrem s vraty odolnými proti výbuchu. V téhle místnosti bych dokázal strávit s lintáním nad jednotlivými kusy hodiny. Jedna stěna byla určená výhradně pro pistole ráže 45. Colty, Springfieldy, Kimbry, H+, K, ČZ, Siggy, s plus V, Smith Wesson, Beretti a hromady méně známých značek. Vybral jsem si lehce upravenou CZ-97B. Pro velké 45 jsem měl vždycky slabost. Deset nábojů v zásobníku a jeden v komoře. Pistoli jsem mohl nosit nataženou a připravenou ke střelbě. Byl jsem si jistý, že se do zbrojnice dostali pouze kusy, jejich spolehlivost byla s našimi druhy munice dobře prověřena. Vzal jsem si tedy čezetu opaskové pouzdro a několik náhradních zásobníků. Věděl jsem, že mi to pak strhnou z výplaty. Toho večera jsem se ještě zastavil u Majela v dílně. Bylo to stavení zvlnitého plechu hned za hlavní kanceláří. Na zdech vysely všemožné nástroje a zařízení. Téměř celý velký prostor byl zabrán sloupovými vrtačkami, svářečkami, pracovními stroji a stoly. Mezi vším nepořádkem se dalo pohybovat akorát po úzkých vyšlapaných cestičkách. Na vzdálené stěně byla přilepená velká americká vlajka. Z obrovských reproduktorů v rozích hrálo Oingo Bongo. Majelo zrovna rozbrušoval obrovskou věc vypadající jako harpuna a tak všude létaly jiskry. Když mě viděl přicházet, sundal si plastový chránič obličeje. O, oh, jak se vede, kábo. Pohupoval hlavou do rytmu písničky Only a Let. Majlo, co je to sakra za věc? vystřelovat harpun. A k čemu? A kde bychom potřebovali něco harpunovat? Pomalu jsem přikývl. Pomyslel jsem si, že zkrátka existují lidé, kteří se dokážou vymykat i bizarním měřítkům lovců. V jiném rohu vysela na stěně vycpaná hlava. Tvarem připomínala krokodýla, ale měla rohy. Raději jsem se neptal, jestli je ze skutečného zvířete. Koukej na tohle. Venku ještě vidět, tak to stihne moc koušet. Zavedl mě ke stolu, kde ve svěráku ležela podivně vypadající zbraň. Saiga? Zeptal jsem se. Ruská brokovnice založená na mechanizmu Kalašníkova. O původně. Přidělal jsem tní pažbu ACE s podložkou proti zpětné rázu, pistolovou rukoječ FAL, holografická mířidla typu EOTECH kompatibilní s Noctovizory. Všechno plně upravitelný, takže si k tomu můžeš přidělat svítilny nebo infračervený iluminátor. Prozatím jsem tam dal granát Metula 6G15, stráže 40 mm. Nabíjí se ze předu na jednu ránu. Hlavně zkrácená na 12 palců, upravený ústí. Je tam pár součástek od Vangu, takže dostyl je předvídatelný a zpětný ráz není tak brutální. Upravil jsem systém spouště, takže horní poloha je pojistka, prostřední plný automat a spodní je poloautomat. Pohrál jsem si s podávacím systémem, takže v plném automatu to zvládne 700 ran za minutu. Tohle byla řeč podle mého gusta. No snad k tomu nemáš jenom pětiraný zásobníky. Mám pár devítiraných a dva bubny na 20 nábojů. Všecko jsem otestoval, je to spolehlivý, ale nevětran věcákáš za vteřinu, takže si musíš dávat bacha. Do toho, zkusit to. Jemně jsem vzal masívní zbraň do ruky. Byla krátká, ale i v nenabitém stavu vážila dost a náboje i granát rozhodně vázené uberou. Natáhl jsem závěr. Šlo to plynule, pružina byla silná. Milo důmyslně přidal k pojistce nástavec, aby se dala vyřadit ukazováčkem. Po přiložení krameni se brokovnicí mířilo lépe, než by se na první pohled zdálo. A co speciální nápoje? Tady na straně je regulátor plynu. Vyrobil jsem novej, takže teď máš k dispozici tři polohy. Když použiješ správnou pozici regulátoru pro daný druh murice, k selhání nedojde. Přejel jsem prstem po regulátoru a rozpoznal západky pro jednotlivé úrovně. Všiml jsem si tajemného tlačítka. Jeho stiskem jsem uvolnil zádržku a vystřelil osmipalcový těžký bajonet. Čepel byla absurdně ostrá a tlustá. Do bojové polohy se vysunula během okamžiku. Nebylo to sice zrovna nejvyváženější kopí na světě, ale ani tak bych nechtěl být na jeho špatném konci. No tak to mě poser, to je skvělý. Inspiroval jsem se u český CZ 52, ale trochu jsem to vylepšil. Skládá se na stranu, aby to nevadilo v palbě granátometu. Člověk nikdy neví, kdy mu to přijde vod. Ve spotnože je kvalitní ostrá ocel, horní strana je vykládaná stříbrem. Když to vrazíš likantropovi do ksichtu, cítí to. Proč si to nastříkal na hnědo? Zeptal jsem se, když jsem obracel monstrozní zbraň v rukou. Měl jsem z ní radost. Uvědomil jsem si, že se křením jako idiot. Pokrčil rameny. Mám plný zuby černých zbraní. Černý kver má každý, tak jsem chtěl ať je to jiný. Navíc se černý zbraně na slunci přehřívají. Dal jsem tomu takový pouštní maskování. Líbí se ti... Majlo, tohle je nejhustší kvér, jaký jsem v životě viděl. A to jsem jich fakt viděl hromadu. Jak se z toho střílí? A běž si to vyzkoušet. Jak jsem tě viděl na střelnici a podle toho, co mi o tvý výkonnosti na nákladní lodi řekla Julie, jsi přesně ten, na koho anihilátor čeká. Anihilátor? Připadal jsem si jako v ráji. Milo mi podal tašku se zásobníky. Fajn, ještě mám otázečku. Kolik zbraňových zákonů tahle hračka porušuje? majlo svraštil zrzavé obočí. Začal počítat na prstech, ale pak si to rozmyslel. Všechny! Z anihilátoru se střílelo daleko lépe, než jsem čekal. Nebyla to elegantní, stylová ani hezká zbraň. Vynikala však spolehlivostí a neuvěřitelnou rychlostí. Zbraň se trochu převažovala dopředu a díky hmotnosti skvěle vyrovnávala zpětný ráz záplavy nábojů, které jsem chrlil na cíle. Holografický zaměřovač byl také velice rychlý. Na krátkou vzdálenost stačilo dostat cíl do obrovského pohyblivého kruhu a stisknout spoušť. Schodil jsem ocelové pláty, smetl hliněné holuby z nebe a na sto kroků bez problémů trefil cíle o velikosti čajového podšálku. Výměny zásobníků probíhaly tak rychle, že mi starý trik s dobíjením byl najednou k ničemu. Kdyby chtěl, mohl jsem neustávající střelbou hlaveň zmutované pekelné brokovnice bez problémů utavit. Dokonce jsem se vystřelil asi deset moukou naplněných cvičných granátů a pár ostrých kousků. Hodil jsem je do ústí masívního granátometu, stiskl nesmírně tuhou spoušť a sledoval, jak cosi vybuchuje na konci střelnice. Exploze vyhazovaly hromady alabamského červeného jílu vysoko do vzduchu. Jak by se do něčeho takového mohl člověk nezamilovat? U posledního granátu už se měl docela přesnou představu, jak vysoko namířit připalbě na cíle do vználenosti 200 metrů. No, možná má představa nebyla tak úplně přesná, ale u granátů se počítá i přibližný zásah. Když jsem vystřílel poslední zásobník, bylo už několik hodin po setmění. Stál jsem uprostřed hromady vystřílených plastových nábojnic. Oblečení mi smrdělo střelným prachem a mimické svaly mě bolely od neustálého úsměvu. No co dodat? Jsem prostě pošilk do zbraní. Můj bože, tohle je fakt skvělý, vysypal jsem ze sebe. Tohle musí mít. Proti nemrtvákům to bude úplně boží. Majlo byl na svůj poslední výtvor přirozeně velice hrdý. Neměl jsem ponětí, kolik mu ale platilo, ale věděl jsem, že to není dost. Nechsi je tvoje. Fakt. Řekl jsem a opřel si vlažnou zbraň o rameno. Jo, budeš beta testr. Kdyby se zalíbila ostatním lovcům, můžu jich vyrobit víc. Já osobně se budu držet svý karabiny. A nehilátor je na mě moc velký kanón. No díky, kamo. Oven Z. Pitt měl toho roku Vánoce o něco dříve. Ber to jako úplatek. Vzpomínáš, co jsem ti tuhle říkal? Tak poslouchej. Přiblížil se ke mně. Cítil jsem se jako zpěklanec. Jde o tohle. Když na máma padla na misi, její táta se uzavřel sám do sebe. Celý čas trávil dole v archívech. Přečetl všechny knihy, co tam byly a pak začal schánět svazky z dalších zdrojů. Zapálil se do toho. Julie je chytrá porajovi, Byl to dost možná nejinteligentnější lovec, jaký jsme kdy měli. Jestli o prokletým někdo něco ví, bude to on. A co se stalo s jejím tátou? Co se podělalo? Během toho studování se dozvědělo věce, které měly zůstat lidem navždy skrytý. Bylo to hloupý. rej miloval svou ženu a zoufale se ji snažil přivést zpátky. Nevyšlo to zrovna podle plánu. No proč s ním Julie nechce mluvit? A proč její děda a Strejda při vyslovení Rejova jména vyšilujou? Majlo leknutím vyskočil, když Julie najednou promluvila. Protože můj táta je nebezpečný šílenec. Neslyšeli jsme ji přicházet. Jak také jinak, když jsem si v ušních špuntech vypnul zesilovač, abych šetřil baterie? S pocitem hlupáka jsem si špunty vytáhl. V zápětí jsem toho ale litoval. Nevyšlo to podle plánu? Vyštěkla Julie na Majla. Nakráčela mezi nás a stoupla si se založenýma rukama přímo před něj. Byla oslušný kus vyšší než Majlo. Nešlo to podle plánu? Nemyslíš, že to je trochu slabý vyjádření? No, možná by se to dalo říct jinak. Podle plánu? Podle plánu? Majlo, Vypukl hotový peklo. Doslova. Zařvalo sedma devadesát lovců a jen zázrakem jsme neposlali půlku Alabama do jiné dimenze. Stejně nás ale vláda zrušila. Přišli jsme o práci. Útoky stvůr na neviný lidi řádově narostly, protože jsme jim v tom nemohli zabraňovat. I tohle je vina mýho táty. Majlo se před přívalem slob začal trochu krčit. Julie se otočila ke mně. A ty, co jsem ti říkala, než jsme vyrazili z Georgie? Že nemám strkatnost do tvých věcí. Odpověděl jsem a cítil se jako idiot. Mám ti to napsat na kartičky. Mám ti to vypálit na čelo. Mohla bych ti to tam vypálit obráceně, aby si to mohl přečíst, když budeš čumě do zrcadla. Byla vzteky be sebe. Snažili jste se mě vy dva přimět, abych si promluvila s tátou. Co si o sobě do myslíte? Julie, poslouchej, nepřátelé chtějí zničit čas, to mi připadá jako dost špatná věc. V zemi pobíhá sedm pířích pánů, co fungují jako zasraně dobrý tým. Vždyť jsou z toho podělaní elfové i federálové. Jestli se dostanou na místo moci a tam provedou nějaký svý zlý šílenosti, bude majzlu dost všichni, Rej by nám mohl říct, kde to místo moci hledat. Jo, a pravdu. Julie se na mě velmi zle podívala. Oh, vene. velice dobře mě teď poslouchej. Nemáš vůbec ponětí, o jakým pruseru se tady bavíme. Majelo se myslí, že táta ví, kde se to zlý místo nachází, protože se to celý dost podobá šílenému kousku, který sám provedl. Táta riskoval životy všech lidí v okruhu tisíců kilometrů. Měl proto dobrý důvod, byl šílený žalem, tvůj táta byl zoufalej. Riskoval životy milionů lidí, jen aby se pokusil přivést naspět jedinou osobu, která už byla tak jako tak po smrti. Tomu já říkám šílenství. Zuřila Julie, chytila Majla za ramene a divoce jim třásla. Chápeš to? Můj táta provedl zlou věc. Patří mezi naše nepřátelé. Kdybych tehdy věděla, co se chystá udělat, vlastnoručně bych mu ostřelila hlavu. Raj provedl zlý věci, ale nebyl při smyslech. Neříkám, že ho máme propustit. Jenom si s ním promluv, Získej potřebný informace a zabraň dalšímu velkému průseru. Jestli nám pomůže zastavit prokletýho, aspoň tím část zločinu. Je naší největší raději. Zatímco už budou upíři na místě připravovat svý krámy, můžeme být ještě zavrtaný v papírech. Julie Majla pustila a naštvaně kopla dohromady brokových nábojnic. Ve tváři měla zarputilý výraz a mračila se. Zastrčila si volný pramen vlasů za ucho. Já vím, zamumlala. A další věc, začal křičet pro změnu Majlo. Hned toho však nechal. Však víš? Ano, já vím. Proto jsem tě hledala, idiote. Situace se ještě zhoršila. Právě jsme dostali zprávu od Bůna. Sledovala situaci v Georgii. Asi před 40 minutami došlo k útoku na dům univerzitní profesorky. Tentokrát za to může nejméně dvojice silných upírů. K útoku došlo ve městě hned po setnění. Profesorka bohužel zrovna pořádala mejdan. Hemží se to tam federálama, takže se tam bůn nemohl pořádně rozhlídnout, ale odhadoval to aspoň na 20 mrtvejch. Nech mě hádat, spolupracovnice doktora Terlio. Jo, byla na našem seznamu kontaktů. Doktorka antropologie, specialistka na náboženství. Chytří upíři nechoděj na kalby do města. Upoutají tím na sebe moc velkou pozornost. Upíři se krmnějí v okrajových čtvrtích. Tohle nedává smysl. Pokud zisk nevyváží riziko, řekla Julie. Podle mě se snažili zjistit, kdy a kde mají použít svůj artefakt. Myslí, že už nemáme moc času. Proč by jinak riskovali, že je federálové vystupujou? Chlapi z úřadu pro kontrolu Monster nejsou zrovna rychlí, ale mají zdroje, o jakých se nám může jenom zdát. Upíři, zvláště staří, takový kaskadérský kousky nedělají. Konec konců se díky tomu dožili svýho věku. To, že nám dochází čas, se nemyslím, vím to jistě. Tak kdo je tady teď, idiot? Zeptal se Milo a nějakým způsobem se mu podařilo nahodit samolibý a zároveň nevinný výraz. Ser na to, Milo, zítra mi budeš dělat taliby. Děda s Érlem se nesmějí dozvědět, co se chystá mu dělat. Pyte. věděl jsem, že je dost naštvaná, protože mě téměř nikdy neoslobovala příjmením. Ano. Snaž se, ať se ti dneska zdá něco užitečného, protože zítra se seznámíš s mým tátou. O to by mohla být sranda. Věř, že nebude. Snění Příjemné sny, běžné, neurčité čištění lidského podvědomí. Spal jsem hluboce. Dokázal jsem nevnímat tripovo chrápání z vedlejšího kavalce a to, co jsem viděl, bylo velmi příjemné. Julien krásný úsměv a plně automatické útočné brokovnice. Pak se to změnilo. Události začaly nabírat na určitosti. Mé vědomí přeřadilo na jiný stupeň. Příjemné normální snění se vyvinulo v cosi ostřejšího se zdánlivě reálnými fyzickými pocity. Studený sníh pod bosýma nohama a zápach kouře ve vzduchu. Stál jsem uprostřed pozůstatků malého města. Okolní budovy rozstřílené na prach. Rozbité kamení, zlámané dříví Rezavějící kov pokrýval poprašek sněhu. Na zřícených zdech bylo několik cedulí a roztrhaných reklamních plakátů. Jazyk jsem nepoznal, ale připadal mi povědomí. Grafické zpracování bylo jednoduché a staromódní. Oblohou se valily šedé, těžké zimní mraky. Svět byl naprosto a nemožně tichý. Stařec se opíral o kus trasek, v ruce držel hůl. Z kapsy prostého kabátu vytáhl kapesní hodinky a když mě uviděl, pohlédl na ně. Deš pozdě, chlapče. Spousta práce. Omlouvám se. Ne, to já omlouvám. Skoro jsem tě zabil minule. Když nás prokleteju viděl na pláži. Moc nebezpečný, brát tvého ducha z těla pryč. Nevím, co dělám, jsem v tom nový. Jak to říct? Hloupé dělat to znovu, ale musel jsem ukázat prokletýho, aby svěděl, co vím já. Moc nebezpečný, teď už nic mimo tělo. Co by se stalo, kdyby nás tenkrát chytil? Pro mě by se asi nic nezměnilo ty se ale skončil jako já. Něco jiného by přišlo a zmocnilo se tvého prázdného těla. Když to řekl, otřásl se a ochránil se před zimou vytažením límce. To by bylo zlí. Něco by se usídlilo v mém těle? Ano, jsou věci, co nemají vlastní tělo. Jsou, jak se to řekne, žárlivý. Tví tělo už nebudeme opouštět, nebezpečný. Musím přijít na jiný způsob, jak ti ukázat věci. Kde jsme teď? Pokynul jsem k tichému městu. V tvý hlavě, chlapče. Kde jsi o, nevím, nikdy jsem tady nebyl. Nikdy jsem nebyl ani na tom poli, kde jsme se setkali dřív. V tvý hlavě, ale s mou paměti. Jsem přítel. Jsem tady host. Můžu ti ukázat věci, které znám. Je těžký ukazovat, ale lepším se. Na chytrýho chlapka seš občas dost hloupej. Hole, brzděj. Od srdce se zasmál. <laughs> to je dobrý, zapomínám. Skutečný svět se liší od toho, kde jsem teď. Pravidla se mění. Pojď. Ukážu ti. Ukázal směr holý a vydal se sněhem pryč. Šel jsem za ním. Kostel byl starý a omšelý ještě dříve, než dostal zásah dělostřeleckým granátem. Zašlé okení tabole byly vyražené a na místech, kde v kostele hořelo, byly zdis černalé. Kdysi to musela být prostá, avšak krásná budova. O co je to? Kostel! Vyhozený do vzduchu. Udělal zvuk výbuchu a napodobil bombu rozpažením. Název neznám, chodím do synagogy. O to je mi jasný. Chci vědět, co se mi snažíš ukázat. Tohle být místo moci. Prokletej jsem donesl starobylý artefakt. Pod touhle zemí místo, kde staří králové přinášely oběti. Před lidma tohle místo používali jiný bytosti. To poslední místo, kde prokletý chtěl zničit čas. Čas jeho nepřítel. Naštěstí se neučil dobře. Na takovou věc nebyl připravený. Selhal. Pokračovali jsme k budově. Kamenné schodiště bylo chladné a klouzalo. Tehdy my měli štěstí. Co by se stalo, kdyby uspěl? Vyhnul jsem se hlavou zlomenému dveřnímu trámu. Vnitřek kostela byl rovněž dost poničený. Hlavice byly rozbité a převržené. Na vzdálené straně místnosti byl oltář. Co znamená zničení času? On nechce zničit. Prochletej myslí, že ho může ovládat. Má starý zařízení starší než svět. Když se hmota dala dohromady a stvořila tenhle svět, artefakt tu už byl. Není určený pro tenhle svět. Může mučit čas, posouvat ho do Některý Některým ho zastaví, jeným ho pustí. Špatný, moc špatný. Prokletý je namyšlený, plnej píchy, Čas nikdo zkratit nemůže. Zničí svět. Elfi Královna říkala, že se snaží získat na nazpět ztracenou lásku. Ano, to byl první důvod. Teď je nejspíš pokřivený zlem a nenávisti, že nevím. Pokusím se ukázat. Když ho pochopíš, třeba ho zastavíš. Dotknul se starýma chladnýma rukama mé tváře. Pokusit se ukázat. Neberu tě z těla chci ukázat vzpomínky prokletýho. Počkat, jak se vlastně jmenuješ? Upír tě nazval Bar Ékou. Birejka opravil mě. Nedůležitý, kdo jsem. A teď mám těžké ukazovat. Muset soustředit... Jsi duch? Ticho, chlapče, času málo. Možná duch? Nevím. Starý muž mi stiskl hlavu, vypadal velmi soustředěně. co je tohle za místo? Dostal jsem překvapivě silnou facku štíplo to. Samý atázky! Respektuj starý a myč. Starý muž zavřel při soustředění oči. Kostel a doutnající město začalo tmavnout a tříštit se. Padající sníh se zastavil uprostřed letu. Svět, který stařec vytvořil, se bez jeho pozornosti začal rozpadat. V jeho brýlích jsem viděl vlastní odraz. Viděl jsem, jak se můj obličej začal měnit. Zmatení se začalo přetvářet ve velmi starou mlhavou visi.